Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Жорж Сіменон. Невдача комісара Мегре. Глава шоста. Людина в келії та відбитки пальців на письмовому столі. Оп'ятій Мегре прибув до сюрте. Там вже горіли лампи. Позаду залишився ще один день без сонця. Важко було навіть уявити, що воно ще існує десь поза товстелезним шаром зловісних хмар. Увійшовши до свого кабінету, він побачив на столі кілька повідомлень, що стосувалися здебільшого місіс Бріт. Публіка – не відразу реагує на такі події. Про них починають говорити лише після того, як вони кілька днів підряд не сходять з газетних шпальт. Першим відгукується Париж, потім провінція. Що ж до зниклої англійки, то чутки про неї вже встигли дійти до найвіддаленіших сіл і навіть проникли за кордон. В одному з повідомлень сповіщалось. Що її бачили в ігорному будинку в Монте-Карло двоє людей, один з них – круп'є. Ця звістка зацікавила комісара, і він зайшов до інспекторського бюро дати певні вказівки. В бюро майже нікого не було. «Патрона, там за вашим наказом привели якогось суб'єкта. Він у такому стані, що я вирішив за краще» замкнути його в келії. Так прозвали невеличку кімнатку в кінці коридора з єдиним віконцем під самою стелею. Відтоді, як один затриманий, не дочекавшись допиту, вискочив через вікно із приймальні, куди його привели, вирішено поставити в колишній коморі лавку та повісити на двері міцний замок. Ця імпровізована зала для чекання – Справді скидалася на монастирську келію. А що з ним? П'яний як хлющ. Зараз спить. Боюся, щоб часом не наблював. Всю дорогу, сидячи в таксі, Мегре думав про Фумаля і про ті дивні обставини, за яких його спостигла смерть. М'ясник був страшенно підозріливий. Про це свідчили всі факти, він не належав до простаків. Не можна було також заперечувати, що небіжчик добре знався на людях. Він був убитий не в ліжку, коли спав, і не з-за рогу, коли менш всього сподівався нападу. Його знайшли в кабінеті одягненим. Він стояв перед шафою, в якій зберігались досьє, коли хтось вистрелив йому в спину. Але для цього убивця мусив безшумно війти до кабінету так, щоб не сполохнути своєї жертви. Це тим неймовірніше, що підлогу застелено килимом лише біля самого письмового столу, отже він знав, що за ним хтось стоїть, і не чекав нападу. Мегре вже встиг мигцем проглянути папери, які лежали в шафі. Це були здебільшого всілякі угоди, акти про продаж чи купівлю, у яких він нічого не тямив. І тому запросив фінансового експерта детальніше ознайомитися з ними. В цій же шафі знайдено дві пачки паперу, схожого на той, що на ньому були написані анонімні листи. І це завдало чимало клопоту поліції. Мойерс Спочатку спробував встановити, де виготовлено цей папір, щоб потім опитати всіх кіоскерів, які його продавали. Директор мене не питав, ні, патрони, чи варто було йти до нього самому, щоб лише сказати, що досі особи-злочинця не встановлено. Йому доручено охороняти Фемаля, а за кілька годин Фемаля знайшли мертвим. Цікаво, як це сприйняли там, на горі, з обуренням чи, навпаки, з почуттям полегшення. «Дай ключ!» Йшлося про келію. Мегре пройшов у кінець коридора, і, притулившись вухом до дверей, якусь мить слухав, що там робиться. В келії стояла тиша. Відімкнувши двері, він побачив на лавці чоловіка що лежав до лілиць, витягшись на всю її довжину. Хоч лантена не можна було назвати обірванцем, його костюм був страшенно брудний і пожмаканий, як у людини, що звикла спати, не роздягаючись, де прийдеться. Довгі жирні пасма чорного волосся закривали потилицю. Мегре торкнув його за плече і струснув. П'яниця застагнав – Важко повернув голову, потім сам перевернувся на спину. «Що вам треба?» – на силу пробурмотів він. «Вам дати води?» Еміль Латен підвівся і сів, не розплющуючи очей, потім повільно підняв голову і втупився в комісара байдужим поглядом. Він очевидно і гадки не мав, де опинився, і хто це стоїть перед ним? «Мсьє Лантен, ви в поліції. Я комісар Мегре». Поступово він починав брати втямки, що з ним сталося, і вираз його обличчя на очах змінювався. В ньому з'явилися острах і підозрілість. «Навіщо мене сюди привели?» Лантен облизав пересохлі губи. «Я хочу пити». Ходімте до мого кабінету. Він пропустив лантена вперед. Той ледве переступав ноги, і можна було не боятися, що він утече. Випийте ось це. Мегре простяг йому повну склянку води і дві пілюлі аспирину. Той покірно проковтнув їх і жадібно випив воду. В нього було брескле пом'яте обличчя, червоні повіки, каламутні очі. «Я нічого не зробив», – мовив він, не чекаючи запитання. «Жанна теж нічого не зробила. Сідайте». Він якусь мить вагався, потім сів з краєчку на стільці. «Коли ви дізналися, що ваш шуряк мертвий, Лантен мовчки дивився на нього. Вас знайшли на Монмартрі раніше, ніж вийшли вечірні газети». «Вам поліцаї щось казали?» Лантен наморщив лоба, силкуючись щось пригадати. «Поліцаї...» «Так, ті, що затримали вас у барі». «Можливо...» «Так, так...» Він спробував усміхнутися. «Щось таке справді було...» «Прошу вибачити...» «З котрої години ви п'яні?» «Не пам'ятаю...» «Давно...» Ви знали, що Фемаля вбито? Я знав, що ви так і зробите. Що зроблю? Звалите все на мене. Ви ночували на бульварі Батіньйоль? Почувалось, що Лантенові коштувало неймовірних зусиль стежити за думкою Мегре і за своїми власними думками. Язик у нього немов мов о деревинів, і на лобі виступили краплини поту. «Дайте мені щось випити, коли ваша ласка. Хоч крапельку. Інакше я не здужаю говорити». Лантен не хитрував. Мегре розумів, що похмилившись, він нарешті отямиться. Комісару було відомо, яких мук зазнають алкоголіки, коли наближається час приймати звичайну дозу. Він підвівся... Відчинив шафу і, діставши звідти пляшку коньяку, націдив лантену повну чарку. Той отеріло от дивився на комісара, не знаючи як дякувати. Досі йому не доводилось пити за кошт поліції. «А тепер спробуйте відповісти на мої запитання». Гаразд, уже впевненіше промовив він. «Вчора ви ночували у сестри? Це з вами часто трапляється?» «Щоразу, коли я опиняюсь десь поблизу?» «О котрій годині ви зайшли в дім Фемаля?» Він пильно глянув на комісара, немов зважуючи, що відповісти. «Мабуть, краще казати правду?» «Безперечно. Було коло першої години ночі. Можливо, трохи більше». Я прийшов туди надвечері, зразу ліг на диван, бо страшенно втомився. Ви були п'яні? Мабуть. В усякому разі на підпитку. Далі. Потім Жанна, моя сестра, принесла мені вечерю. Холодний курча. Вона майже ніколи не їсть разом з чоловіком. Їй подають обід на гору. Коли я в неї... Вона завжди замовляє холодні страви, курчат, шинку, і ділить їх зі мною. Ви не знаєте, о котрій це було годині? Ні, в мене вже давно немає годинника. Ви про щось балакали з сестрою? Про що ми можемо балакати? Мегра ніколи не чув трагічніших слів. Справді. Про що вони можуть говорити? Вони обоє скотилися до того рівня, коли люди не пам'ятають, що з ними було, і байдужі до того, що буде. Я попросив у неї випити. Як ваша сестра дістає напої? Їх постачає чоловік? Не завжди. Найчастіше вона посилає по них мене. В неї були гроші. Він зітхнув. І зупинився поглядом на шафі, але комісар залишився незворушний. «Це така складна річ. Що? Вся ця історія. Я знав, що не зрозуміють, і тому пішов геть. Стривайте, лантене. Розповідайте все по порядку. Отже, сестра принесла вам попоїсти. Ви попросили в неї випити». «Ви не знаєте, котра була година, але було вже темно, правда ж?» «Звичайно». «Ви пили вдвох?» «Спочатку вдвох, але після другої чарки їй стало погано, і вона пішла спати. В неї часто бувають приступи ядухи». «Що далі?» «Я теж ліг і запалив сигарету. Мені хотілося знати, котра година». На бульварі вже все стихло, машини проходили рідко. Я встав і в самих шкарпетках вийшов на сходи. В будинку вже погасили світло. У вас були певні наміри? Так. У мене не було ані франка в кишені. У Жанни теж. Шмаль був страшенний скупердяга, і їй часто доводилось позичати у покаївок. Ви хотіли попросити грошей у вашого шуряка. Лантен криво посміхнувся. Просити у Фемаля? Таке скажете. Цього можна було б навіть і не згадувати, але я вам пообіцяв казати правду, то слухайте. Вам ніхто не розповідав, який він був підозрілий. Він нікому не довіряв і все, що міг, замикав на ключ. Зате його секретарка, Луїза, завжди тримала певну суму грошей в шухляді свого стола. Небагато. Так, тисяч по п'ять-шість франків. Як правило, в дрібних купюрах та дзвінкими. Для всіляких поточних витрат. Це в них називалось «Підручний фонд». Отож... Коли мені припікало, я і спускався до кабінету і брав кілька сто франкових монет. Фемаль вас ні разу не впіймав. Ні, я остерігався робити це, коли він був удома. А раз чи два він уже спав і нічого не почув, та й не міг почути. Я ходжу, мов той кіт. Вчора він не спав. Що він вам сказав? Він спав непробудним сном, лежачи на підлозі, і все-таки ви взяли гроші. Я мало не взяв його портмане. Як бачите, я цілком відвертий. Побачивши його долі, я зразу подумав, що звинуватять у всьому мене і що я не скоро зможу повернутися до цього будинку. В кабінеті горіло світло. Коли б це було так, я побачив би його, як тільки відчинив двері і не заходив би. Ви увімкнули світло самі. Ні, У мене був кишеньковий ліхтарик. Ви до чого-небудь дотикалися? Спочатку я торкнувся його руки. Вона була холодна, і я зрозумів, що Фемель мертвий. Потім я відчинив шухляду в столі секретарки. Ви були в рукавичках? Ні, це було легко перевірити. Експерти виявили на меблях в кабінеті численні відбитки пальців. Зараз їх старанно вивчали в лабораторії. Якщо Лантен казав правду, його відбитки зійдуться із знайденими на столі секретарки. Ви не бачили пістолета? Ні, спочатку я хотів був втікати, не розповівши нічого сестрі. Потім подумав, що буде краще, коли вона все знатиме. Отож я піднявся на третій поверх, розбудив її і сказав, «Твій чоловік умер». Вона не повірила, і ми разом зійшли вниз, але до кабінету вже не заходили. Я освітив тіло з порога. Вона до чогось торкалася... Я кажу, що ми навіть до кабінету не заходили. Вона лише сказала, в нього вигляд справді як у мертвяка. Нарешті. Так ось чому пані Фемаль не виявила ніяких емоцій, коли я розмовляв з нею вранці про смерть чоловіка. А далі? Ми повернулися нагору і випили, щоб відсвяткувати подію. «Майже. Нам обом раптом стало страшенно весело, і ми навіть сміялися з радощів. Жанна сказала, наш батько даремно поспішив повіситись». «Ви не подумали, що слід повідомити в поліцію?» Лантен спантеличено зиркнув на нього. «Чому вони мали повідомляти в поліцію?» Фемель був мертвий. «Все інше для них...» Не мало жодної ваги. Потім я подумав, що мені краще піти геть. Коли б мене знайшли в домі, Котра була година? Не знаю. Я прийшов аж до площі Кліті І не побачив жодного відчиненого бару. Потім надибав якийсь відчинений ще гадючник, Вихилив за дві чарки І попрямував бульварами аж до площі Пігаль. Там був відчинений бар, я знову щось хильнув і, мабуть, заснув на лавці. На світанку мене виштовхнули на вулиці, і я пішов далі. Я навіть звернув на бульвар Батіньйоль, щоб звідти глянути на будинок. Навіщо? Я сам не знаю, як це сталося. Там уже були поліцаї, машини, я пройшов навіть не зупиняючись. Пішов, пішов. Прийшов. Ці слова були, мов би, лейтмотивом усього, що розповідав Лантен. Так само, як випив, хильнув, повторив. Здавалось, усе його життя складається лише з ходіння від одного бару до другого та безпросвітної пиятики. Ви ніде не працюєте? Інколи я підробляю на базарі або денебудь на будівництві. Він міг би, мабуть, також додати, що іноді жебракував під готелями, відчиняючи двері пожильцям, а то й просто крав на розкладках. Треба було довідати, скільки разів він сидів у в'язниці. «У вас є пістолет?» «Коли б він у мене був, я б вже давно його продав». Щоб не забрала поліція. Я вже не пам'ятаю, скільки разів мені довелось ночувати у відділку. А в сестри? Що в сестри? У неї є пістолет? Пістолет? У неї? Одразу видно, що ви її не знаєте, пане комісар. Але я страшенно втомився. Згодьте, що я був покірливий і розповів вам усе, що знаю». «От коли б ви мені дали ще хоч крапельку!» В його погляді застигло таке відчайдушне благання, що Мегре не витримав. До того ж, з нього справді більше нічого не витягнеш. Комісар встав і пішов до шафи. Обличчя лантена прояснилося. Наливши йому ще чарку, Мегре раптом запитав. «Тобі не шкода?» Жінки і дітей. Він сам не міг би сказати, чому перейшов на ти, як і тоді з Мартіною. Лантин скрушно зітхнув, проковтнув коніяк і з докором у голосі сказав. «Навіщо ви мені про це кажете? По-перше, діти в мене вже дорослі, двоє навіть одружені. Вони не вітаються зі мною, коли ми зустрічаємось. Ти не знаєш?» То вбив Фумаля. «Коли б знав, то сказав би йому від щирого серця спасибі. А якби був хоробріший, то сам би вбив би. Я заприсягнув зробити це ще на могилі батька. Сестра про це знає. Це вона мене відмовила. На каторзі згниєш, казала». «Коли б я був упевнений, що не влипну?» Чи так само думав убивця Фумаля, чекаючи слушної нагоди, коли можна буде замести сліди? «Ви хочете ще про щось запитати?» «Ні, Годі, Мегре вже не було, про що його питати. Що ти робитимеш, коли я тебе відпущу?» – поцікавився він. Лантен сумно посміхнувся. Те ще й досі. Я потримаю тебе день-два. А пити буде що? Завтра вранці тобі дадуть склянку вина. Зроби перепочинок. В келії твердо спати. Мигре подзвонив черговому інспекторові. Подведи його в арештний дім. Скажи, щоб дали попоїсти, і нехай собі спить. Підводячись, Лантен востаннє глянув на шафу, відкрив уже рота, щоб попросити ще хоч півчарки, але не наважився. «Спасибі вам!» – провелькотів він, виходячи. Мегре зупинив інспектора. «Візьми в нього відбитки пальців і передай Мойерсу». Він неквапливо запалив люльку, і, сидячи за столом, хвилин десять дивився кудись поперед себе, немов про щось мріяв, потім нараз підвівся і пішов до інспекторської, яка й досі була майже напівпорожня. З сусіднього кабінету долинав якийсь гомін, і, увійшовши туди, комісар побачив усіх тих, хто зранку працював з ним в особняку на бульварі Курсель. Бракувало лише інспектора Нев'є, який залишився чергувати. За наказом Мегре інспектори порівнювали відповіді, які дістали під час допитів. Багатьох довелось допитувати двічі й тричі, а месьє Жозефа п'ять разів викликали до салону і невдовзі знову просили почекати в вестібюлі. Невже я не маю права піти і взятися за свої справи? Нарешті не витримав він. Ні, навіть пообідати не можна. Кухарка подасть вам обід сюди. Кухня містилась на першому поверсі за сторожкою. Кухарка була гладка, вже зріла молодиця, який, здавалося, було байдуже, що відбувалось у домі. Відповідала вона мляво і коротко, але її зауваженням не бракувало певної послідовності. Запитання. «Якої ви думки про пана Фемаля?» Відповідь. «Якою я можу бути думки про нього, коли зовсім його не знаю? Я цілими днями не виладжу звідси. Я тут, а він там. Запитання. «Невже він ніколи не заходив сюди?» Відповідь. «Він іноді викликав мене до себе, щоб дати вказівки, а то ще кожного місяця примушував звітувати». Запитання. «Він був ощадливих?» Відповідь. «Зайвих грошей не давав». Про Луїзу Бурже вона сказала. Відповідь. «Якщо вона і спить з кимось, то в її віці це природно». Зі мною, на жаль, цього більше не трапляється. А про пані Фемаль? Відповідь. Не всі люди однакові. Чи давно вже вона працює в цьому домі? Відповідь. Три місяці. Запитання. Чи не здавалось вам, що тут дивна атмосфера? Відповідь. У цих багатіїв чого тільки не побачиш. І правда... На своєму віку вона вже не вперше працювала у заможних домах. Запитання: Вам ніде не подобалось? Відповідь: Я не люблю засиджуватись на одному місці. І справді, що два-три місяці вона з'являлася в бюро найму, де вже стала постійною клієнткою. Найбільше полюбляла вона тимчасову роботу, здебільшого в іноземців, що жили в Парижі, проїздом. Запитання. Отже, ви нічого не бачили і не чули? Відповідь. Я міцно сплю. Мегре лише тому наказав своїм інспекторам взятися за цю копітку роботу, що сподівався, порівнявши різні свідчення, знайти між ними розбіжність, яка може виявитись ключем до розгадки. Якщо вбивця не Роже Гаярден, а комісар зараз був майже певний цього, то його слід шукати серед тих, хто живе в самому будинку. Інспектор Ваше, який того вечора стежив за будинком, Підтвердив показання Віктора. Коло восьмої години машина Фумаля справді в'їхала у двір. За кермом сидів шофер Фелікс, позад нього Фумаль з секретаркою. Віктор замкнув за ними ворота, які того вечора більше не відчинялись. Той же самий Віктор потім розповів, що Луїза Бурже – піднялась із своїм хазяїном на другий поверх, але залишалась там всього кілька хвилин, після чого спустилась до їдальні. Там вона повечеряла, покоївка Жармена понесла вечерю Фумалю, а Ноеми піднялась до пані Фюмаль. Цьому не суперечило жодне свідчення. Після вечері Луїза на якихось півгодини зайшла до кабінету. О пів на десяту вона перейшла двір і попрямувала до себе. Це, зокрема, підтвердив Фелікс. Відповідь. Минулу ніч я провів разом з нею у її кімнаті. Запитання. Чому ви спите у неї, а не вона у вас? Відповідь. Бо в неї не так тісно. Луїза Бурже спокійно повторила те, що сказав Фелікс. З цим не розходились свідчення покаївки Жармени. Відповідь. Я чула, як вони вовтузились там не менше години. Мені здається, що ця Луїза аж надто вже холодна. Між нашими кімнатами тоненька перегородка, отож мені все чути. Запитання. О котрій годині ви заснули? Відповідь. Точно не скажу. О пів на одинадцяту я ще поставила будильник. Запитання. Ви нічого не чули протягом ночі? Відповідь. Нічого. Запитання. Ви знали про те, що Еміль Лантен відвідує свою сестру? Відповідь. Це всі знали? Запитання. Хто це всі? Відповідь. Наемі. Кухарка. Запитання. Як це могла знати кухарка, коли вона не буває на горі? Відповідь. Я їй сказала? Запитання. Навіщо? Відповідь. А тому що коли він приходить, їй доводиться готувати на двох? Запитання. Віктор про це теж знав? Відповідь. Вікторові я нічого не казала, не довіряю я йому, але від нього важко щось приховати. Запитання. А секретарка? Відповідь. Мабуть, Фелікс їй розповів. Запитання. А звідки це стало відомо Феліксу? Відповідь. Від Ноемі. Таким чином, в домі всі, за винятком, можливо, самого тільки хазяїна, знали, що в кімнатці на третьому поверсі ночує Еміль Лантен. Квартира Місія Жозефа була якраз над цією кімнатою. Запитання. Ви знаєте Еміля Лантена? Відповідь. Я знав його ще до того, як він спився. Запитання. Лантена зруйнував його шуряк? Відповідь. «Люди, що збанкрутували, завжди перекладають вину на когось». Запитання. «Ви гадаєте, що він погано вів справу?» Відповідь. «Він вважав себе хитрішим, ніж був насправді». Запитання. «І зіткнувся з кимось по-справжньому хитрим?» Відповідь. «Нічого не вдієш?» В комерції перемагає найкмітливіший. Запитання. Потім він, мабуть, просив шуряка позичити йому грошей. Відповідь. Напевне. Запитання. І марно. Відповідь. На світі багато не вдах. Всіх не врятуєш. Хоч би який ти був багатий. Запитання. Ви зустрічали його в цьому будинку? Відповідь. «Кілька років тому». Запитання. «Де саме?» Відповідь. «В кабінеті хазяїна». Запитання. «Що між ними відбувалось?» Відповідь. «Хазяїн виганяв його геть». Запитання. «Відтоді ви його не бачили?» Відповідь. «Бачив якось біля Шантелен. Він був п'яний». Запитання. Він з вами розмовляв? Відповідь Він просив мене переказати його шурякові, що той шахрай Запитання Ви знали, що він інколи ночує в цьому будинку? Відповідь Ні Запитання Коли б ви про це довідались, то сказали б хазяїнові? Відповідь Цілком можливо Запитання Ви не певні? Відповідь «Я про це не думав». Запитання «З вами про це ніхто не розмовляв?» Відповідь «Зі мною уникали розмов». Це справді було так. Слуги не любили мсьє Жозефа, і загальне почуття щодо нього найкраще висловила Ноемі. Відповідь «Він живе в цьому будинку, як миша в стіні». Ніхто не знає, ні коли він іде, ні коли повертається, ні навіть, що він робить. Проте свідчення мсьє Жозефа щодо минулого вечора збігались з тим, що засвідчили інші. Коли 9.30 мсьє Жозеф подзвонив швейцарові, і той відчинив йому хвіртку. Запитання «Чому ви не ввійшли через чорний хід? Адже у вас був ключ». Відповідь. «Чорним ходом я користувався, коли було пізно, або коли повертався просто до себе». Запитання. «Цього разу ви ще затримались на другому поверсі?» Відповідь. «Кажу втретє. Так». Запитання. «Пан Фемаль був ще живий?» Відповідь. «Як ми з вами?» Запитання. «Про що ви розмовляли?» Відповідь. «Про справи?» Запитання. «В кабінеті більше нікого не було?» Відповідь. «Ні». Запитання. «Фемаль вам не сказав, що когось чекає?» Відповідь. «Сказав?» Запитання. «Чому ви раніше про це не розповіли?» Відповідь. А мене про це не питали. Пан Фемаль чекав Гаярдена і знав, чого тому треба. Він сподівався випросити вільготи. Ми вирішили йому відмовити. Запитання. Ви не залишились, щоб бути присутнім на розмові? Відповідь. Ні. Запитання. Чому? Відповідь. «А тому, що я не люблю екзекуцій?» Неймовірно, але це скидалося на правду. Комісар чомусь і раніше не сумнівався, що хоч месьє Жозеф здатний на яке завгодно шахрайство та підлоту, він не спроможний спокійно дивитись у вічі своїй жертві і оголошувати їй вирок. Запитання – — Із своєї квартири ви чули, коли прийшов Гайарден? Відповідь — Звідти не чути нічого, що відбувається внизу. Можете перевірити. Запитання — Вам не цікаво було зійти і довідатись згодом, чим це скінчилось? Відповідь — Я це знав заздалегідь. Він, мабуть, сам помітив... Що висловився двозначно І тому квапливо додав Тобто я знав, що пан Фемаль Йому відмовить Що Гаярден благатиме Говоритиме про свою жінку Про дітей Так роблять усі Навіть ті, що живуть З коханками Але з цього нічого не виходить Запитання Ви думаєте, що він Убив Фемаля? Відповідь я вже сказав, що думаю Запитання Ви останнім часом не сперечалися з хазяїном? Відповідь Ми з ним ніколи не сперечалися Запитання Скільки він вам платив, мсьє Гольдман? Відповідь Загляньте в мою податкову книжку Запитання Це все, що ви можете сказати? Відповідь Документи, вам скажуть краще В усякому разі ніхто не бачив, щоб він спускався до кабінету Фумаля. Проте ніхто також не бачив і не чув, як спускався, підіймався, спускався знову разом із сестрою І нарешті вийшов крізь чорний хід Еміль Лантен За кілька хвилин до десятої перед будинком зупинилось таксі Звідти вийшов Гайарден, розплатився і подзвонив. Рівно за 17 хвилин інспектор Ваше бачив, як він вийшов з будинку і попрямував до площі Етуаль, весь час сподіваючись впіймати таксі. Ваше не міг стежити за чорним ходом, бо не знав, що такий існує. Чи не винен у цьому сам Мегре? Який не повірив в анонімні листи І згодився на нагляд проти волі Коли закінчили звіряти свідчення Повітря в кімнаті було сизе від тютюнового диму А тепер, хлопці, вип'ємо по кухлю пива Задзвонив телефон Ляпоент зняв трубку Вас, патроне, це був Моерс він доповів, що відбитки пальців лантена виявлено лише на дверній ручці та шухляді письмового стола секретарки Але ж хтось із них явно бреше, роздратовано вигукнув Мегре Інакше треба визнати, що вбивці взагалі не існувало